і не кинули звіт до інших паперів на своєму столі. Утім, ця обережність була зайва. Ледь Ольга взяла Ірині папери, стало цілком ясно, що вона зранку чекає цього. У цю мить перед Ірою стояла неброньована завідувачка навчальною частиною, а молода, трохи налякана, ущерть сповнена своїх почуттів, закохана дівчина. Така ж природна і жива, як десятки... Пересічних жінок. Побачивши раптом цю незнайому Ольгу, язик не повертався додати Григорівну, Іра збентежилася не менше від неї самої. Спасибі, я піду пролепитала Іра, не добираючи, що каже. А вже ж, ідіть! лагідно потупивши зір, мовила у відповідь Ольга Григорівна. А потім почалися канікули. Іра знову побачила Ольгу тільки після своєї відпустки. Що це була за відпустка? Що за свята? І яка по справжньому чарівна новорічна ніч? У Світланчині трикімнатній квартирі не залишилося жодного вільного місця. Всюди сидів, стояв або лежав хтось із званих чи незваних гостей їхньої, без того, немаленької компанії. За ніч у квартирі побувало так багато народу, що здавалося, весь мікрорайон прийшов відзначити разом з ними свято. Одні з'являлися завчасно, мало не з дев'ятої години вечора, прихопивши із собою пляшку чи якусь новорічну страву з батьківського столу. Інші заходили на вогник уже після дванадзітої, о другій, о третій годині ночі і за рідкісним винятком не додавали до спільного котла нічого, крім хлоповок та конфеті. Льоха, гарненько відзначивши десь в іншому місці, прийшов взагалі під ранок і майже тверезий. Видно, встиг до того часу проспатися, притулившись, як звичайно, до стіни в чиємусь під'їзді. Самі вони, звісно, теж не сиділи весь час у квартирі, а ходили всією юрбою до свого кінотеатру, де в новорічну ніч – Жителі мікрорайону влаштовували справжнє народне гуляння з піснями, танцями під гармошку, з жартівливими, іноді просто сороміцькими, співанками. Ніхто спеціально таких свят не організовував, народ сам збирався в новорічну ніч на площі біля кінотеатру, і кожен веселився від душі. Іра кружляла в танку з ним знайомими людьми, і всі вони здавалися їй близькими та рідними, немов давні гарні друзі. Хтось посеред запального танцю кинув їй на шию разок білого паперового намиста – довгу нитку з нанизаними на ній круглими кульками з пап'ямаше. Так вона й протанцювала у хороводі з цією прикрасою поверх шуби. А коли розпашилі й трохи стомлені поверталися до Світлани на квартиру, Лариса сказала, що таке намисто в Африці під час весільних обрядів надягають нареченим тільки в них намистеньки зроблені не з паперу, а зі слонової кістки, хоча вигляд мають такий самий. «Отже, Ірчику, бути тобі цього року нареченою!» – зробила висновок Клариса. «Адже не кому-небудь, а саме тобі дісталася така знаменна прикраса». А ще на самому початку, тільки на відлунали куранти, всі підхопилися за столу і побігли до вікон дивитися святковий салют. Феєрверк, як і гулянка біля кінотеатру, був самодіяльний. І, напевно, не було в туми жодного будинку довкіл, з даху якого не запускали б у небо різнобарні вогні чи не кидали вниз петарди, що голосно вибухали в повітрі. «Ходімо на горище!» – зненацька шепнув позад Іри Олег, що невідомо, звідки й з'явився. Він узяв Іру за руку, – вони непомітно вислизнули з квартири і бігцем кинулися сходами нагору. Будинок був кооперативний, і вхід на дах було замкнено. Тоді вони вийшли на відкритий незасклений майданчик між сходами і ліфтами, обгороджений бетонним бордюром, і стали поруч, тримаючись за поручень. Весь простір між будинками, скільки сягало око, розцвічувалось яскравими спалахами ракет. Звідусіль чулися виляски, і в повітря стрімко шугали тонкі світляні змійки. Сягнувши найвищої точки, вони з тріскотом вибухали, і в небі зависала кольорова сяюча кулька. Далі вогник ковзав по темному тлу вниз і повільно згоряв, не долетівши до землі. Олег обіймав Іру за плечі, щоб вона не змерзла, і, нахилившись, Торкався губами її волосся, а потім повернув її до себе, і вона близько-близько побачила його очі, звичайом світлі майже руді, а тут раптом потемнілі.